imos so bailar aí Baixamos a música e temos xa a outro lado do fio telefónico a Fernando de Paz, o presidente de Ameca. Vamos a manter unha pequena conversa con ele. Moi boa tarde, Fernando. Olá, boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas gracias por aceptarnos Bueno, eu nun tempo, eh, grazas aos componentes de Ameca en, en tempos... Eh, no no nos ás anteriores fun o representante do, dos medios de comunicación en galego aquí en Cataluña nunha reunión que tivemos eh, eh no congreso que fixo a MIC aquí sí, e entón sí. bueno, pues foi un honor, e un placer, unha honra ter e, e representar precisamente a, a esa grande institución que a, a Asociación de Medios en Galego que ti pre, presides actualmente, non? Eh sí, eu que quería nada, sí. eu eh, quería pois que os nosos escoitantes saiban que cual é o teu cometido actualmente. Bueno, eh Como presidente, a miña intención eh, Primeira é eh, porque, bueno, o sea, ainda que temos unha transitoria máis ou menos, padesme disculpar Por, por esta voz tomada que teño ese texto, bueno, eh, Pero é a, a que me tocou así vale. Decía que, que, que eh, ainda que temos unha transitoria máis ou menos longa, eh, pois levamos desde 2013 constituídos sí que teñamos pendiente fazer un traballo de, de profesionalización da asociación. ¿no? Mm. Todo o meu cometido vai un pouco nesa liña, eh, o objetivo que me teño, que teño marcado, de ¿no? eh, darlle un toque máis profesional para que realmente eh, poida funcionar dunha forma eh, máis acorde aos objetivos que persigue. Porque cando as asociacións traballan únicamente coa forza do voluntarismo bueno, pues ás veces é complicado non? entón, darlle, darlle ese pulo para conseguir eh, pues as fins que nos marcamos non? Uh, uh, uh, un pulo de, de, como mínimo de, de máis amplitude e de que, uh, que quizás as administracións se den conta de que os nosos, os nosos medios en galego teñen continuidade e futuro, non? Claro, naturalmente unha das uh, principais bazas que intentamos xogar é ser eh, un interlocutor entre os medios e as administracións particularmente coa xunta de Galicia que, a que nos toca máis de cerca ainda que agora estamos tamén eh, mantendo contactos con os asecios eh, similares de outros territorios para intentar buscar vías de colaboración que nos permitan facer un pouquinho máis de, de forza e de presión en canto que se refire a Nega naturalmente eh, o primeiro é que se nos recoñeza como eh, interlocutores válidos e que se recoñeza sobre todo a importancia dos dos medios en galego importancia que ten que o, te, que o país teña medios que se fagan na lingua propia eh, do país fixemos algúnas nese neste sentido, algúnas achegas importantes ao longo de, de dos anos que le vamos traballando ¿no? de entrada na que estamos eh, particularmente orgullosos eh, de que se recoñecera o 7 de febreiro como día dos medios en galego cunha declaración institucional do Parlamento de Galicia eh, unánime, eso eh, moi extraño que ocurra, pero esta vez eh, conseguímoslo e ¿no? fixemos, eh, tamén eh, presentamos un proxecto de lei de publicidade institucional que contou coa apoio de todos os partidos da oposición, pero mm, a, toma en consideración, bueno, non foi posible porque foi recitada pola maioria parlamentar do PP. Quero decir que, que a pesar da, da, das dificultades, fomos facendo cousiñas e agora queremos eh, facernos máis visibles, no? mm. na sociedade, e, pero tamén nas administracións, claro lóxicamente o que compre é que a administración galega concretamente se dé conta de que precisamente eh, a mellor fórmula para que os galegos entendan e para que os galegos recoñezan a nosa forma de traballar eh, é que o noso idioma é, é imprescindible naturalmente un, un, un país que ten unha lingua propia ten unha riqueza que ten que cuidar e a lingua de máis eh, máis próxima é que Todas as administracións en Galicia, en Cataluña, en Euskadi, traballan na lingua propia porque tratan coas persoas e, e, e ser próximo é fundamental. Mm. Entón, nese en sentido, os medios de comunicación deberían ser, precisamente, esa conexión directa da administración, das persoas, do territorio, eh, para, para traballar dunha forma consultano. Mm. Eh e iso non é cousa de agora, senon de sempre, é decir, o padre Sarmiento xa na época medieval dicía eh, que o povo hai que lle falar no seu idioma. E entón, que se se si, si, si nosotros non empregamos o nos idioma be, mal, malimos, malimo se non si, si, continuamos así, non? Eh, Éerto e eh, eu realmente curioso de esto, xa que fase esa referencia histórica. Ehm hai que fixarse en que eh, estas palabras de Sarmiento mm. en realidade, eh, no seu momento eh, eh, dicía porque eh, eh, quem dirixía a vida ou as, as, as administracións si as podemos chamar así mm. eh, naquela época non o facían porque viñan de fora, pero dentro a pesar de todas as dificultades a pesar de todas as trabas que se puxo sempre ao galego sempre se falou galego, decir, mm. si, a lingua sigue viva a pesar de que non se fixión nada polo seu cuidado porque a xente a seguiu falando. Mm. E iso é unha cousa que agora parece ir justamente ao revés, ¿no? Mm. Es decir, cada día vemos que se van perdendo falantes. É unha situación absolutamente gravísima para un país, para unha cultura. Mm. Fernando, unha cousa que, que eu quería poñer en valor o feito de que nosotros como asociación o mellor compre compre ter eh, claro, na, na, eh, o, a xente que cando se asocia de, eh, considera que hai que aportar un pouco de dinheiro para que eh, certos gastos se, se leven adiante non? Sí, Bueno si sí, é posible que, que quizás eh, haxa que aportar como socio a, algo a, a, a Mega non? pero pero quizás tamén hai que poñer en valor o feito de que um, esta comunicación e esta forma de traballar eh, debería estar apoyada institucionalmente Sí, bueno, eh, eh efectivamente muy importante eh, o apoio institucional. Hay, bueno, es eh, cierto que hai diversas eh, posibilidades de de conseguir financiamiento, non específicamente eh, por, por, por ser medios en alego o por tal que se, hay convocatorias para asociaciones sin ánimo de lucro, organizaciones sin ánimo de lucro y por lo tanto se puede eh, concurrir a ellas. Sí que es cierto que debería haber Um, algo máis específico as, as cuotas dos socios eu creo que está ben que asaxa que son um, puramente testimoniales casi, eh, non? Sí, mm. non, sin casi a, a cuota de, de Ameda son 50 euros o ano se ve <ríe> sí, sí, sí. <ríe> por eso no. claro, de, de, de, de non, non parece que se un problema para ningún medio non? No. Depende, depende da súa da sua dimensión pero bueno es, de, de, digamos que de alguna forma ajuda a esa será esa sensación de pretensa a algo, a unha organización uh -huh. e de, de, de traballar por ela, non? Uh -huh. Pero sí que é certo que, que as administracións deberían ter unha implicación moito maior, cando ademais hai implicados elementos como como son culturais, como somos uh -huh. lingüísticos bueno, pois pues eu creo que máis non? Eh, aquí a situación en canto a eso bueno, é bastante complexa hai convocatorias de axudas, é certo Pero bueno, para que nos hagamos una idea, y por dar este dato, que bastante bastante representativo de la realidad, en, eh, para medios exclusivamente impresos en galego, la dotación orzamentaria total es eh, de 200.000 euros. Y hay alrededor de 25, 30 que concorren todos los años. Es decir, si alguien tiene alguna sospeita de que os medios en galego sobrevivían gracias a subvencións? se lhes digo que non, eh? No, pero eh, quizás políticamente non está ben atendido isto no. eh, non, non quero referirme a ningún partido político, no? quero decir que políticamente non está entendido posto que, comparando con outras administracións, con, outra, con outras autonomías, concretamente Cataluña non? Sí. Eh, A mí, por exemplo ten un presupuesto mínimo de, de, me parece que son 5000 1000 euros ou 5 millóns de euros ao ano. Entonces, eh, a diferencia de 200.000 a 5 millóns eh, sí, nada, non non hai. No convocatorias específicas para asociacións, eh. dam, Efecto... dame, dame impresión de que a administración de Cataluña funciona de outro xeito que non a administración de, de Galicia, ¿no? Bueno, si, sí, si. Sí. Eh, eh, eh, por poñer outro exemplo, a administración vasca, por exemplo, tamén bueno. ten outro outra visión da dos medios de comunicación vascos que non que non a administración galega. Sí, bueno, Entonces, quizás a... quizás so mellore que exista unha lei un pouquiño máis comprometida. Bueno, em eh... Sí, es creo que la eh, legislación ayuda, eh, mm. pero es cierto que hay que ter unha vontade de política, eh, muy difícil claro. poder mover mm. vontades políticas mm. cando durante moitos anos. Pues, un, sí, o sea, non quero decir sí, tal sí, sí. pero estamos falando que a autonomía eh déllegate en 50 anos y sí. desses 50 anos eh tipo gobernada por por o mesmo partido o basicamente mm. por o mesmo partido que seus, el, durante 40 eh Sí, sí, sí. Eh, Quiero decir, no no fai falta no fai falta unha vontade porque non hai que negociar con nada. Mm. Entón, claro, así é, é complicado, ¿no? Así é complicado. Y yes. logo no, y logo falta eh, digámoslo claramente hay una falta de sensibilidad con respecto a ciertas cosas dentro de De algúns partidos políticos mm, bueno, eh, xa, lle demos, xa lle demos vento precisamente a a, a esa fórmula eh, Pero o que sí é certo é que eh, reunidos Ou xe, mellor dito, unidos en eh, cuantos eh, máis se xamos Máis podemos de, eh, reclamar por, ese, por indudablemente, eso no? eh, Indudablemente E eh, eh, eu ponho un exemplo E eh, además non, non me gusta... Eh, poño un exemplo nos leva, vamos a cumplir 40 anos de emisión de Sempre en Galicia aquí en, en, en Cataluña non? Eh, precisamente o mes que vengo o seguinte, non? 40 anos Valamente. de emisión de, de, de, sí. de, de Sempre en Galicia de dúas horas semanais non? e eu sei que en, en Argentina estás facendo un programa que se chama igual que a nosotros bueno, que, sí. que foi anterior a nosotros que se chama tamén Sempre en Galicia ten unha hora de emisión ao oh, ano unha hora de emisión semanal eh, eh, aparte de ter premios de eh, é subvención, posto que non, non, non é o mesmo que a nosotros pois eh, o abano de, de, de, de, de explicación de, de, de traballo con respecto ao nosa idioma ten moito que desexar non quero comparalo senón que dá má impresión de que aquelo da votos e nosa nosa non Claro, sí, sí, sí. pero pues, probablemente, ¿sí? probablemente es así. <risas> Precisamente a esta hora por ahí un conselleiro ali. Bueno, o feito, eh... o feito de que estén por ali non non ten importancia. Eu refrome no, que tá, tá, vai a misa Bueno, non no importancia según con qué frecuencia se fala, eh, ¿eh? Claro. Eh, es que... eh, teño escoitado ese programa, eh, eh sei que se emprega música, e eh, eh, fálase de en galego un poquiño, eh e ao mesmo tempo, pues de alguna ocasión fan alguna entrevista. Eu podo a min mirar o noso poden mirar o noso programa eh, na, na, no blog que temos que temos publicado eh, constantemente, bueno, semanalmente facemos como mínimo 4 cinco entrevistas y al mismo tempo de hacer cuatro o cinco entrevistas pues pois también facemos eh, eh, emisión de cultura galega tanto aquí como eh, como de galicia este correspondentes en galicia que nos eh, transmiten cursos aquí después remite re son nosso programa en radio roncudo en radio cne en, en mines gerais en, eh, en, en canadá en, en suiza quiero decir non non fago comparación, fago que, es eh, decir, valorade polo menos, eh, digo yo aos políticos, ou digo sí. yo as persoas que correspondan, valorade a, a lo menos algo do que eh, sí, sí, desinteresadamente que... estamos a facer. Sí, sí. Sí, sí. E, e, e, e aí, me, e, aí me, me, me reivindico En que outras uh, emisoras galegas em, Concretamente municipais Están mm. traballando arreo mm, e e e e e e e e e e e e e son e e e e e e e e e e e e e e e que teñen eh, un peso eh importantísimo en canto audiencia. Exactamente, y... encanta audiencia. a eso por o feito de que o traballo inmenso que fan non está avalado como é debido, con respecto a, a, a non sei, a propia administración se da conta de que eso poden para eles mesmos, non? Sirville para poder poñer en valor o que está a facer a administración. Si, eu non sei se... Bueno, supoño que nos temos tamén que continuar facendo ese ese esforzo, pero non é porque non o fixéramos, é porque non se nos fai moito caso. Ay, pero, ay, ay, pero, ay, ay. pero pero sí que insistimos moito nese... Hai por poñer un exemplo, unha cousa que é moi recurrente escutar, Que, que claro que os medios en, en galego por eso es muy pequenos hmm. claro non te des difusión y esto pues bueno. por exemplo para para publicidad institucional vosona ¿no? Seguro que vosona bueno. por ahí escoitei escoitei miles de veces no ya además hay pouco aquí a redacción de unha, una comunicación mm -hmm. que unha tal Voz de Galicia digo la voz de Galicia <risas> recibe un che de, de, de cartos porque de vez en cando de vez en cando escriben sí. galego Vamos a ver, sí. si si este medio de comunicación, que pode ser importantísimo, non, non, non poño en dúbida que é importante, recibe millóns de euros da administración, por que unha emisora municipal non pode recibir cando menos 5 ou 10 mil euros para que un técnico ou un un, un un periodista poida informar? Sí. De, de, de medio, ¿no? sí, bueno, porque les utilizan o criterio que queren utilizar para facer o que queren facer hacer, esto é así de simple e, eu sei que sona sona terrible, pero esto ocurre cando se llese ofrece a posibilidad de, de bueno, pues xa que somos pequenos vamos ir todos xuntos mm. que, que sumamos 300.000 400.000 eh? ointes lectores mm. o, o, y vamos todos xuntos sí. y solucionamos esto entonces en mm. esos medios, o os que decían unirse, ou os que proceda según o caso mm. van ter a campaña institucional que saca de para outros falo da Xunta, como falo da diputación como falo, é sí, sí, sí, sí. como falo de calquera, eh. Sí. Y, y no no, pero así no porque claro, é moi complicado. Dice, "No, no, pero facemos chonos ah. a través da asociación xa che No, bueno, claro, pero eso no ten que haber unha un, un, cabeceira, ten que haber un CIF. Ese, ah. "No, uh. non temos un CIF, temos un montón de cabeceiras." No. Entón, cada claro, si é difícil, eh? É eh, sí. realmente complicado. Quero decir que nos insistimos moito. En, en ofrecer fórmulas... Claro. E bueno, hai documentación suficiente para que le se den conta, pero a sí, verdade es é que no, sí. eu, eu, eu, nos levamos un tempo mandando ya memoria anual de, do, do traballo que facemos, eh, son cuatro folios que que... que Que, que resumo todo o máximo posible, pero que nunca reciben ni siquiera un, un aplauso de decir, "buen, muchas gracias por eh... aparte no? e aparte de eso, eh, tamén lle fago ver pois a a cantidade de, de visitas e eh, de escoitantes Eu podo garantizar eh, que mo dixo o técnico, non, non falo porque non so, non teño esa capacidade, non son tan especia eh, especial nesses medios de med saber que, que que quantos son as persoas Que nos, que, que nos escoitan e que nos ven pero sei que a as visitas, a visitas do ano 2024 chegaron a tres millores de, de personal pois, pois si, si un, un humilde programinha aquí en Cataluña eh. ten tres millores de visitas creo que non é pouco non é pouco Digo, claro, bueno, eh, eh, estamos aí eh, eh, eu, eu que quería dicir era por exemplo, aquí os domingos misase en catalán Mm. En Galicia non... non Non en todos os sitios Pero en algún sitio sí Bueno, nunha parroquia da aldea Spurelli vale, vale. Bueno, hai, hai, agora hai máis eh? creo Agora hai máis sí. E precisamente eu creo que porque eh, mm. bueno, non, non teño moito contacto con isto E falo un pouco por, sí. por, por Por lo que pues... tal Pero pero diría que eh, Eu creo que nas, nas, Os párrocos mm. Entenden Muy bien, justamente o que falábamos antes, la sí. proximidade oh, da Lima, ah, de... ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Então, esto, eh, parece que estas veces un poco alonsado de, de según que que ambientes políticos. Mm -hmm. y, y eso es terrible porque Eh, en principio non son os párrogos os que teñen capacidade claro, de influencia claro. nada. Pero, pero son influentes a la sociedade debería ser a política que ten capacidade de influencia ¿no? pero son influentes son... eles tamén eh? a verdade que si sin dúda sí, sí. pero eh, quero dicir que, que ten que marcarlo en todo caso será o poder político por eso por fixemos hincapé en que os políticos debían ter outra visión de, de, de, de comunicación completamente diferente <ríe> bueno pero sí, sí. eh, Fernando dixemos que ti eres presidente pero estás moi relacionado precisamente co comunicación en galego non bueno claro eu, eh, son aída que non traballo desde o desde o ámbito xornalístico hmm. eu levo 28 29 anos 29 hmm. anos sendo xerente da, dunha publicación que oxe pois eh, da informa de información geralia de Cana de Galicia en este momento, sino no mm. me equivoco que a Revista Tempos Novos. Tempos Novos, claro, pobre sí. digo, sí, sí. grande grande, grande, es sí, sí, que, que además que ten firmas de grande prestigio. Sí, sí, sí, además de principio, tivemos sorte de contar cunha cumplante el de colaboradores e colaboradoras de eh, do que estamos muy orgullosos que continúan ainda moitos deles mm. Eh, mm, colaborando con nós y sempre, claro, vamos incorporando xente nova, porque tamén eh, en 29 anos mm. eso, as, parece que non, pero as, as cousas cambiaron mm. de forma bastante notoria no? claro, entón, claro, bueno, hai que incorporar xente nova hai que ir cambiando tal, hai, que, hai que entrar eh, na red como entramos xa hai xa hai uns anos con Tempos Digital que, digamos que Non mi é un medio de seu moi está moi íntimamente relacionado con tempos novos y préstalle eh, soporte a, a, a tempos novos, pero bueno estamos aí tamén na red de tempopo visitar, quien teira visitarnos sí, sí. e temos alguna outra publicación que que esta así que non non chegou non, non partiu de nós, sino que recollimos de de, de outra pasado como pasada a través de ouro, que é unha publicación bastante coñecida oh, deste pensamento. Eh, sí, sí, sí. Eh, crítico e e aí estamos eh, resistindo. Moi ben, pois noraboa, moitos parabéns Fernando. Eh quero che dicir que mm, nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, de cuas falamos, desexámoste moitísimo éxito e que saibas que xa o vas a ter porque nos por buche repetir somos talismán iban por pues, moitas grazas eh Parabéns polo voso 40 aniversario. Vale, pues, pues, intentaremos facer pues nada, que sirva que que sigades dándolle o mazo como se suele decir. Ben, vale. pues, nada, gracias, eh, Venga, vos, un evento, Moitísimas grazas Fernando. Adiante, Despedimos a Fernando con música. you could a night yeah.